فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان الله يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين عمن تقول الله حق التقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أهل الذين عمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبك وميتي الله ورسولة فقد فاز فوزا عظيما وإن غير الحديث <سؤال> كتاب الله <سؤال> وما خالف حديث هذا محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور مختثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله. كومنتار تريوسونا ناتشيلا اد شيخ محمد بن عبد الوهاب. ده посетим наши первые темы Rab odnosno spoznaja gospodara, spoznaja Allaha svtog. Drugi temelj je bio marifatul diniy i biadillah, spoznaja vjeri Allahove vjeri i vjeri poslanika sallallahu alejhi sa dokazima sa argumentima. I treći marifatul nabiyikum Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naći spoznaj ili poznavanje našeg ili vašeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To su tri teme o kojima govori Uh, u ovoj kratkoj akidijskoj knjižci Muhammed, Muhammed Ibn Abdelwehab. Dosta smo govorili o dva prva temelja, sad nastavljamo sa ovim trećim temeljom. <hle> uh, naravno da posjetimo, znači ova tri temelja su zasnovana, Zašto baš ovim trim temeljima da su zasnovane na širijevskim argumentima? Spomenuli smo dokad toga zašto je izavrao baš ova tri temelja i da je ovo nužno, neophodno da poznaje svaki musliman. A sada detaljnije vezano za poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sellem kaže autor huwa Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Kaže on je govori njegovo njegovo porijeklo. Nač, njegovo ime, njegovo oca, njegovog djeda i dokle mu seže porijeklo. Kaže on je Muhammed sin Abdullaha, sin Abdul Muttaliba, sin Hašima, znači Hashimskog plemena Unutar Qurayshija, a qar je vo Hashimin Quraysh, a Hashim od Qurayshia. Korešije su od Arapa. Arapi imali su razno razna plemena u, uh, u uh, poloarapskom uh, ostrvu. Znači, bili su u, u prijedilu Hidžaza, znači, Meke i Medine, i u prijedilu Jemena, živjeli su, a neki u prijedilu gore uh, Iraka i, i Šama. Kaže, u Al-Arabu min zurijeti Ismail. A Arapi su, kaže, od Arapa uh, od uh, potomaka Ismaila ibn Ibrahima, Ismaila, sina Ibrahima, Khalila, aleyhi wa'ala nebiji, na avdalu salati vat eslim. Kaže Ismajle, znači Ismajle, kaže od, uh, sin od Ibrahima, aleyhi salam, Khalila, prijatelja Allahovog, prisnog prijatelja Allahovog, svala ta'ala, kaže naka na njih najbolji selam i salavat i na Ibrahima, na Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovdje nagovori, od spomenu ovdje porijeklo Muhammeda uh, uh, salallahu alaihi wa sallam. Uh, mi znamo i Sire, uh, ako se sjećate, bilo koje knjigo uh, Sire, odnosno biografije poslanika Svana da se spominje njegovo porijeklo i da se spominje uh, tačno znači od njegovog oca pa do, do Adema alaihi wa sallam. Međutim, uh, ono što je došlo u vredostovnim predajama, a to je u stvari došlo porijeklo koje je nabrano od poslanika sallallahu alejhi ve sellem vjerodostan predanog hadisima znači a to je do, do Adnana do Adnana znači u tom lancu u tom lancu njegovih djedova znači nima sumnje nema razilaženja kod toga među učenjacima među historičarima da je muhamed sallallahu alejhi ve sellem do porijeklom od ibrahima alisem a, a u stvari od ibrahima od njegovog djeda ismaila <kuh> Ovdje znači, imamo jedan termin, a to je koji je došao u naslov, naslov ovog, ovog trećeg poglavlja, a to je, kaže, spoznaja vašeg vjerovjesnika. Vjerovjesnik i poslanik, to su dva termina koje često slušamo. Uh, ili čitamo o ima Međutim, uh, po pitanju razlike između vjerovijesnika i poslanika imamo veliko razilaženje kod učenjaka, dotim jer da ima neki pominje s nekih 5-6 mišljenja kakva je razlika između vjerovijesnika i poslanika. <clears throat> Uglavnom, ovaj, definicija, uh, definicija vjerovijesnika, odnosno definicija šta znači vjerovjesnik, ko je vjerovijesnik, uh, sobrenutno se ja vraćam ode na komentar od Saliha Usaimija, poznatog saudijskog šeha, koji je jako precizan pedantan u, u svom komentaru ovog djela. Ma znači, ja skra, vraćam se na onaj skraćeni dio ne detaljno. On navodi ovdje onu opće raširenu uh, definiciju vjerovjesnika. Šta znači vjerovjesnik u šerijatu? Pa kaže ima tu imamo jedno ovaj opće značenje vjerovjesnika, imamo jedno specifično značenje vjerovjesnika. Uh, opće značenje vjerovjesnika u šerijatu znači da vjerovjesnik kaže os, uh, kaže redulunt, to jest muškarac, horun slobodan in insinjun od ljudi, a ne od džina, uhije i leji, objavljuje se, objavljuje se, objao Lađa Šanu, kaže vobu ojta ila kaumin, i poslan narodu nekom. Znači, mora ispunuti ovih pet, pet uslova da bi mogao biti vjerovjesnik za sve ovo što sam imeno to znači postoje argumenti da mora biti muškarac ne može biti žensko ni, jer u našlo nekoliko ajeta da Allahšanu nije slao kao vjerovjesnike i poslanike osim muškarce da mora biti slobodan da mora biti da je od ljudi znači među džinima nije bilo vjerovjesnika da mu se objavli da bi bio vjerovjesnik moram se objavljivati i mora biti poslan nekom narodu međutim po dobuju definiciju ovo opća da definiševa potpada i poslanik po jednom od tih mišljenja kakva je razlika između između veresnika i poslanika e, što znači da bi da bi bilo ovaj da bi ovde preciznije određili, odredili odredili ovde znači, ovaj razlika između veresnika i poslanika ovaj da ovde samo trebao dodati tu neki učešnja spomenu pa sušinsku razliku između veresnika i poslanika u tome da vjerovjesnik uh, biva poslan uzovi svi pet šartova uh, spomenuti da je muško uh, da je da je sloboda da nije rob da je od ljudi a ne od đina da mu se objavljuje i da je posla nekom e oko ovog oko ovog petog, bilo poželjno da ove telefone stavite na nečujno prilikom predavanja da nas ne prekida stalno uh, ova peta stvar da je poslat nekom narodu etu sad pravi sarajska koji vjerovjesnik koji poslanik e, kaže vjerovjesnike onaj kaže buisa da kaumun muvafiqin poslatje narodu koji se koji su prihvatili njegovo vjerovjesništvo a poslanik z razgod poslanika bude posla narodu fin, oni koji odbijaju odbijaju njegovo, njegovo poslanstvo I to je jedno od razlika po po skupinu učeniaka razlike između vjerovjesnika i poslanika. Vjerovjesnik bude u glavnom slijedi nekog vjerovjeska pri njega ili poslanika pri njega. Naći nas, samo naslijedi ga ono u čemu je o čemu on bio, čemu je njegov prethodnik, otac ili djed bili vjerovjesnici. A, a za vrijeme odnosno za od poslanika koji bude posla narodu koji ga stvarno prihvati. Koji odbiega Nadam, bude neka skupna koja ga slijedi, ali ga u globali narod ne prihvata. Bude poslat narodu, eh, mohalif i znači koji odbacuju, koji su zoprostavljeni njegovom, njegovom poslanstvu. Tu je neka ta radiska između vjerovjesnika i poslanika, odnosno eh, općeg i specifičnog značenja vjerovjesnika. Bitno glavnom je da se zna od prilike da su, da su ovih tih pet šartova koje spominju da bi se neko tretirao vjerovjesniku da mora ispuniti ovih pet šartova. Uh, naravno, ovdje sad postavlja jedno zanimljivo pitanje o tome, malo koj od šehova govori, osim ovaj ših, sad u svemi što sam ja našao komentara, a to je, kaže, uh, šta je to najmanje što bi svaki musliman uh, trebao da zna o vjerovjesniku? Da bi se uh, smatrao, tetirao da u stvari on, uh, da on vjeruje vjerovjesnika, uh, koji je taj minimum, šta je vađib da zna o vjerovjesniku, poslaniku, da bi se tretirao njegovim sljedbenikom. U slučaju ovdje mi govorimo za, za nas muslimane. Šta je minimum ko neko, što neko od muslimana mora znati o Muhammedu, sallahu, da bi se tretirao muslimanu? Pa on spomenuo da tu ulazi četiri stvari. Ulazi tu četiri stvari koje mora poznavati. Da bi se tretirao da je u stvari on sljedbenik Muhammeda, sallallahu, alim i sallam. Pa kaže prva od tri-četiri stvari, kaže Marifetu Ismihi, Muhammed da zna da je njegovo ime Muhammed. To vrlo bitno, da mu ime Muhammed. No još podošli, što je to ime Ima jako je bitno. Znači, ne, ne, da ne bi došlo da neki musliman, kad ja sam musliman, znaš ime svoga vjerovjesnika, postanika, kao ne znam. Znači, može da vjeruje u vjerovjesnika, postanika, koji može biti neka od imena prethodni vjerovjesnika, postanika, a i on potvrdi da da da je to taj njegov verojesnik. Što znači ukazne na džeh, da ono ne pojma koga slidi. A vidiš on posljedicu toga. Znači posljedicu toga, ako ne zna da mu je verojesnik, da mu ima Muhammed i da to ima svoju, svoju posljedicu ako slijedi Muhammeda i zna da mu ime Muhammed. Znači minimum je da zna da mu ima Muhammed. Ne mora znat ni ime oca, ni njegovog djeda, ni ostale podatke, ili od Arapa, ili od Dagonog. To je, dođe kao višak znanja. Znači da zna da mu ima Muhammed, to je minimum da zna. A ovdje se vraća i ovaj, neko više ovaj propis, propis nadjevanja imena. Kad se djete no, rodi, novorođenče. Kakav je propis da mu se nadje ime? Je to, kako je to pitanje? Pa jes pitanje. se da neko dođe na ideju i kaže, rodilo se djete, kaže, nećemo nikakvo ime nadjeti. Nikako, kako se ne zove? Nikako se ne zove. Nećemo, nećemo ne... nadjeti ime i gotevo. Je li on napravio šarijanski I o tome se više njavske govorili. Čak i Ben Hazim spominje u knjiziku Emirati, i džma, spominje po ovom pitanju, kaže da je iđma učenjaka na tome da je važib da se nadije ime djetetu. Važib. Mora imati ime. Znači kada kažemo iđma, to znači složni učenjaci. Ta iđma su sigurno zasnovana na nekim argumentima, koranskim ajitima, hadisma, nije na cilj o toj meseli. Ali zanimljivo ovdje stvar, znači da je nadjevanje imena muškog ili džesnog djeteta, da je vađib. Da nije prapšto da neko došlo i kaže ja neću naditi, niti je bitno kako on se zove djete i djete rasiti. Prvo to je nemoguće izvestiti sa vrnim uslojima. Znači da mi se zove djete i da ti pokušavaš da ga sakriješ, da ga ne prijaviš, da ne postoji. I tako, to je bilo prije, ali tako ono, nakon drugog svjetskog rata ili možda stara vremena da... Da kod nekog se, uglavnom to na selima bilo, rodi se više djeci ne prijavi nijedno. Pa kada sakupi njih četiri, pet, ono jedan put sve i prijavi. I kad ode i prijavljuje, ona pobrka god, ne zna kako je rodio, ova je kada ovaj god ovaj posle tako da pa i prijavi na kraju onda se oni kad odrastu raziđu koji je u stvari stariji od nje od koga je jer mama ima jednu verziju nana i stina a ovi drugi imaju jel drugu verziju i tako dalje tako je to prije bilo jel ovaj, danas je to čak i ovaj jel i zakonski terete osobu da mora da mora da prijavi dijete da da da se nađe ime i tako dalje dobro znači minimum je ova prva stvar znači minimum je Minimum je da, da zna njegovo ime, da mu je ime Muhammed. Znači da ostali stvari, da je on uh, od Hašimija, da od Kurećija, da je od Araba i tako dalje, to dođe kao kao jel, ovaj više znanje. Nije, nije nužno to da mora znati. Druga stvar uh, koji mora znati, a to je kaži da je on Abdullah i Rasul, da je on Allahov rob, odnosno laho stvarinje, da je laho rob što kaže, e, i da je njegov poslanik. Što znači nije melek od meleka, niti je kralj od kraljeva, nego je obični čovjek koji je Allah čanoj izabrao i odabrao da bude zadnji no, vjerovijesnik, da bude 5-4 znači, znači da, da počastio ga da bude on onaj koji, je, koji završava uh, tu uh, Tajlanac lanac vjerovijesništva i poslanstva uh, znači mora uh, znači mora znaći da on je laho rob, uh, drugo, dru, druga znači uh, druga stvar koja je vađi drugi šart je da zna da je laho ovaj njegov poslanik naravno to se po, neko ćeš pa dobiti to po se podrazumijeva jel ako vjeruješ i znaš da je on uh, kako ćeš znat da, da sljediš njegov vjera ako ne znaš da je poslanik moraš da ovdje govorim baš to što treba, što je nužno da znaš i navodimo to tu treću stvar koji, koji navodi da je nužno mora se poznavat onaj ko kaže da je da je musliman da je sljedbenik Mohameda salam salam salam, kaže da zna da je on došao sa Beji i Natihuda da je došo sa uputom i jasnim jasnim znacima i pojašnjenjima ove vjere odnosno uputom skračeno rečeno Naci da je poslanik sa njoj došao sa uputom. Naci mora znati da došao sa nečim. Da je došao sa uputom, znači nije došao nako poslano nako bez uzeta, došao je da se pravi važno, da što nama priča kako on neko nešto nek došuo, je sa stvari, ima zadatak, ima cilj što je što je posla. Poslavat je sa uputom. Ta uputa taj islam. I četvrta stvar što mora znati Muhammed sallallahu da je dokaz njegove, istinitosti i iskrenosti onog sa čime je došao, da je vjerovjesnik i da je poslal sa nečim, je Kur'an. Kur'an je svjedok, znači, Kur'an, Allahov knjiga, Kitabu, La, je svjedok da je on vjerovijesnik, da je on poslanik i da je poslal sa uputom i da je, znači, da Allahu Allahov poslanik i da je robi tako dalje. I da mu ime Muhammed, čak Muhammed spomenuti u Kur'anu. Znači, ove četiri stvari su nužne stvari, znači, da, da, koje mora znaći svaki musliman. Da, je, da mu ime Muhammed, da Elahu poslanik i, i njegov rob obični čovjek. Uh e, treća stvar da je došao sa uputom i četvrta stvar da je Kur'an onaj koji potvrđuje sve ovo spomento prije toga. Kad nekrgos dobro šta je dokaz za sve to. Ne nema argumenta, ima argumente u Kur'anu ti sve ovo što je prije toga spomenuto. I zaista sve kanalizira, sve tri prijatelni stvar su spominute u Kur'anu, a naravno i u vredosnim hadisima. Dobro, dalje šta je rečeno, ima ovaj, duži nam tekst ovog trećeg temelja, pa ćemo, znači, neki stvar ne treba uopšte komentarca skraćenje ćemo ići. Kaže je, u Alehu minel umri, felatun vasitunesene. Kaže, živio je 63 godine oko toga skoro da nema razilaženja među između isoričara i učenjacima. minha 40 qabla nubuha. 40 godina je živio prije vjerovjesništva, prije poslanstva. Wa the lasun way rasula. A kaže 23 godine je bio vjerovjesnik i poslanik. Znaci živio 63 godine. 40 godina a a nije bio u nije bio ni poslanik na znači, je prije poslanstvo imao 40 godina u 40. godini počela mu objava a bio vjerovjesnik poslanik znači 23 godine Nubije bi bi ikra wa ursila bil mudessir wa baladuhu mekka kaže Nubije znači postao i vjerovjesnik sa ikra odnosno sa surom ikra ikra rabbik rabbika allazi znači sa sa surom Ikre je postao vjerovijesnik. Kaže, bo Ursile mu desir. Ja i uhel mu desir. Postao je poslanik samo desir. Znači, kada mu je bilo naređeno mu desir, da ustane i da pominje ljude. Da prenosi ono što se objavljaju. Uh, Znači, s time je postao, postao je poslanik, a vjerovjesnik je prije toga postao sa, sa surom El Iqar kada je objava, da mu se objavljuje. Kaže, u obele duhu Meka, mjesto i zemlja u kojoj je rođeni, u kojoj je živio, je bila Meka. Znači, ovo su neke nužno poznate stvari koji koji skoro svaki musliman uh, zna ili bi trebao da znao. E, sura sa kojim postao e, poslanik, a to je Sura El e, Mudestir, e, u njoj je došla naredba da počne sa davom, sa misionarstvom. Da poziva ljude. U što je pozivao? Doći vam to pojašnjeno, znači pozivao je narednih deset godina u, u Meki, pozivao je u Teuhid. Pozivao je u Teuhid odvraća od Širka, koji je bio rasprostanjen u Meki. Znači, to je bilo, znači, e, to je prvo što je radio prvih 10. godina i to će biti posle ovde na naznačeno u narednom tekstu. Kaže ba'atha Allahu bin nazarati ani shirki, da tauhid. Kari poslavoga Allahu da upozorava da odvraća od shirka i kaže da poziva u tauhid. Znači to mi je glavna najbitnija stvar najbitni obilježje islama početak se pojavio poslanikom Muhammedom znači kao se, kao se uh, htjelo rezimirati u neku kraću dobar šta on htio s čime je došao šta je njegova misija šta je njegova vizija bila da poziva u, u tauhid čistim monoteizam odnosno uh, onaj poznato tumačenje te vida ponavljamo i da upozorava na shirka znači što mu je bila glavna stvar kaže da li do Allahu ta'ala a za zato su riječi uzvišenog ja hu helmu desir O ti pokriveni, kum fe endir, ustani i opominji. Ustani i opominji, va rabbeke fe kebir i, i tvoga gospodara veličaj. Othi jabbeke fe tahir i svoju odjeću čisti, va, va a, ruđze fehđur, kipove odbaci od sebe. Vala temnu te teksir i nemoj prigovarati da je to mnogo, da je to puno što se traži od tebe, ali rabbeke fasbir i radi svoga gospodara saburaj na tome pa je onda pojasnio auto şey Muhammed ibn Abdul Wahhab pojasnio kaže wa ma'ana qum fa ustani i opomini kaže yunziru ani shirki wa yad'u ila tevhid". da odvraća od shirka upozorava na shirk wa yad'u poziva u tauhidu čistim monoteizam odnosno da se ibadet i e, isključivo iz e, poljava i vrši Allahov Đelešanuhu, odnosno izdvajanje Allahov Đelešanuhu u činjenju ibadeta. Kebir, I kaže و, bitevhid, iz svoga gospodara, kaže veličaj sa tevhidom. Othijabeke fe tahir, ovdje znači doslovno prijevo u značenju da je tahir i svoju odjeću očisti, to doslovno prijevodu, a u stvari kaže tahir e amalek ani širk očisti kar je svoja dijela od širka. E, to je, to je ovo, ovo značenje, ovaj tefsir ovog dijela, ovog ajeta se prenosi, kaže, većina selefa ovog umeta e, je bilo na ovom stavu, kako, znači, kako prenosi Ibn Džerir tabir u svome tefsiru. Znači, većina selefa je tumačila ovu, svoju odjeću očisti, odnosno svoja dijela očisti od širka. Da nije riječ o odjeći, nego o dijelima. Varuđ ze fehđur I kipova se kaže, kloni, okrenica od kipova. Kaže, ruđze znači asnam kipovi, va heđruha, kaže, terkuhuha, va ehliha, ostavljanje kipova i oni koji su uh, obožavali kipova, va albaraetu minha i da bude osoba, da se odriči, da je čista od toga, va min ehliha oni koji su, koji su bili obožavali kipova, va adavetuha, va ehliha, i kaže, ispojavljene prijateljstva prema mušicima, I kaže prema, prema kipoma i prema osljedbennicima odnosno onima koji su bažava Kipova, kaže boi ra kuhavo ahliha i da se odvoji od njih i od njiho od osljedbennika Kipova Božavaca Kipova. Nave je od četiri stvari kako da kako da se opodi kako, kako, kako narijžem bilo posa nik samo se opodi prema mušricama na koji način. Uh, ovdje neki komentatori kada se spomni ovaj, ovaj ajet Wathiyabeke Fetahir i svoju odjeću očisti uh, znači ima to drugo značenje tefsir, svoju odjeću očisti pa dokazuju s ovim ajetom u stvari uh, da je dokazuju ono iz, iz fika, što je kao dokaz da, da mora biti odjeća u kojoj klanjamo, oboljamo i badet da mora biti čista što je jedan od šartova znači, vezano za čistoću Nacij čistoca da imama abdest ili gusl da su muzeli, da je čista odjeća kojom klanjaju do čisto mjesta na kojem klanjamo. One tri poznate stvari što se tiče tahareta. Pa jedan od dokaza za to da, da bude odjeća čista kaže dokazi us ovima. To je jedno jedno znači ćemo je manje skupno učini neka da ovaj ajet znači svoju odjeću čiste. A u stvari spravnije bliže je da znači, čemu je većina mu fesira. A to je da su kontekst kontekstu ovog ajeta, pogotovo što je to objavljeno u Mekki, tad nini nije, nije bio pojašnjen abdest Nači čistoća,čišćenje nije bilo pojašeno, tato to nije bilo poznato. Nači na početku, islamu početku dave, iako su imali molitvu određeno, imali određene ibadete, noči tu uopće nije bilo taj propis bio poznat. Nači tako dokazivaš ovim ayetom tu stvar, ova, više je to je ovaj može reći neki indirektni dokaz, a ne da je steam ayet baš naređeno čišćenje od od nečistoće, nego se ovde misli da se čisti djelo od širka. Jer vezano čitao u kontekstu ayeta ostali vezan za i odricanje od mušrika i od širka. Dobro. Slično tome, pazite, imamo po pitanju tumačenju i ajeta. Ovaj, da neka dođe, ovaj, zato je zanimljivo ovaj, da je Kur'an, Kur'anski uh, Kur ajeti ne mogu biti uh, dokazi u nekim uh, pitanjima, misjeloma koji presjecaju po nekom uh, pitanju razumijevanja. Zato što mnogi Kur'anski ajeti mnogu se u nekim stvarima uh, dvojno razumjeti. I, I onda razumijemo ili iz konteksta da se misli na to Ili nam dođu u sunetu da kuranskom ajetu se mislo na to i to. E, I to je poznata izreka od Selefa, od Ashaba, prenosi se izreka od Alijera, dijelno je drugi Ashaba i od, od, od, od tabina, i, Poslije odahli sunet od učenjaka, kada se sa novotarima, novi, novotari koriste kuranske ajete za dokazivanje svojih novotarija. Jer u Kuranu su došli opći dokaze, opći principi, a sunet pojašnjava detalje. I onda kada on dokazuju svoju novotariju, prvo izmislite tu novotariju, pa onda nađe nešto da se spominje, da ima negdje u nekom majetu se nešto spominje vizno za ono što oni radi, što oni imaju dokaze u sunetu. I onda dokazuju sa općim dokazima i suneta. Pa zato kaže Alijera Diela, kaže, kaže, raspravljajte se sa novotarima, sa čime? kaže sa sunnetom sa hadisom a ne sa ajetima sa Kur'anom. Što kaže i zato što je Kur'an, du, auđoh, Kur'an se može razumjeti na više načina. Onaj ko hoće da ga protumače na više načina može ga razumjeti na više načina. Dok hadis ne može. Hadis precizira. I zato je poslati poslanih sadlalama da pojašni pojasni Kur'an i da bi razumjeli ajete o čemu govori. Tako imamo druge mnoge ajete koje se može razumjeti. Učenjaci imaju dva, tri ili pet mišljenja oko nekoga ajta a onda znači najbliže ono što imamo u su sunnate pojašnjen šta ta znači ajta pa potrese majeto surjete ube u kojem kaže uzvišeni fela la neferam min kulli firqatin minhu ta ifatun li yatafaqu fi din doson značio ajta znači 122. ajc surjete ube kaže fela la nefer kada bi nefer kada bi izašlo kaže i iz svaki skupine svakog narod svakog naroda grupi, sela mjesta a, a, izašla neka grupa li je te fi din da uči fik o vjeri. I oko ovog ajta, znači, to je doslovno značenje ajta, kada bi iz svakog naroda sredine ili sela ili grada izašla grupa neka i da ode i da ode i da te fekahu fi din i da uči vjeru, da uči fik vjeri. Ono da pa dva poznata razlijedora čenjaka, Po pitanju razumijevanja u ajde, jedni kažu da se odnosi na muđahide, Kako na muđahide. Zato što ajde počine oma kanel mu'minu li lijem firu kafe. Nije na svim mu'minima da idu u borbu. Pa onda, počinje, pa onda nastavak je ovo. Kad bi od svakog, svakog mjesta otišla jedna manja skupina da uči vjeru. I da se vrati i posle da je pouči vjeru ono što je naučilo. Jedni kaže da se odnosi muđahide. Jer ajde počne s muđahidima. Znači, da, da, da i svakog mjesta ode, a ovdje smisna dobrovani džihade, a ne ona kada je far dan svakom. Znači, iz svakog mjesta da ode grupa. I kad se vrati, onda da nauči vjeru što su propustili dok su bili u osustvu. Od onih koji su učili vjeru za vrijeme poslanika sa lalansanom. Drugo znači da se mići na traženje znanja. Kaži, kada bi svakog mjesta otišla grupa, manja skupina, da traži šarijetsko znanje, negdje gdje ima šarijetsko znanje, pa kad nauči, vrati se i poučava u svom mjestu ljudeš prenosi znanje. Jedno i drugo se može razumjeti zajedno. Zavisno se jedno drugo može razumjeti zajedno. A onda se postavlja pitan, dobro, šta je onda bliži od ovog? Na što se u stvari misli i šta je bliži od ovog? Uh, pa uh, skupina očenjaka, znači većina očenjaka kažu da je u stvari bliže da je spremljila se odnosi na muđahid, da je učinje muđahid, da je učinje bilo riječ o talibonima, nego riječ je bilo surat, ovaj oba inače govori o džihadu, muđahidim, u nafsima koji su izostali od džihada, i u tom kontekstu su skoro svi ajeti, i ajet govori o tome i počinje ajet, vama kanel mu'minu li enfiru kafe, ni na svim mu'minima da idu, da idu u džihad, Nego jedna skupina ode i drugi ostaju ostanu u svojoj stredini za potrebe. Ovdje se misli onaj džihad gdje nije fardajn, gdje nismo s njima napadnuti. <clears throat> a i kaže još jedan drugi dokaz ovdje kje je riječ nefere. La nefere. nefere tenfir u aratskoj znači mobilizacija. Nefere znači izaći u boj. Znači i drugim kuranskim ajtojima koje je došlo ako imad, spominje se odlazak izlazak u džihad, spominje se riječ nefer, izlazak u džihad, znači ten fir, znači ten fir znači mobilizacija ljudi do džihad. Tako znači ovdje govorim samo u kontekstu toga, znači kako neki kuranski ajeti, kako neki kuranski ajeti znači mogu se dvono ili trojno razumjeti, pa nam onda znači ili, ili kontekst uh, ajeta ili konkretnog ajeta, ili ajeta prije ili poslije ukazuju na na značenje i obično bude većina učenjaka na tome uh, ili dan sunet pojašnjava predsjedca po tom pitanju. Dobro. Euh, oni su spomenli o, o kipova se kloni, o četiri stvari što su, su nabrane za kipove. Naći ostavljanje kipova i obožavatelja kipova Firakuha da se znači jedno je ostavljanje, znači da, a drugo je da se odvojiš od tog, drugo je da se odvoiš od tog, znači da se udaljiš od kipova i sledbenika kipova obožavatelja kipova. treće je berato mis da da, da da poričeš i odričeš obožavajoći cepova ekipova i i četvrtu neprijateljstvo prema tome i to da nam je potraženo na mnogim šerijevskim argumentima i dokazima. Dobro, idemo dalje. Na sao kaže Ahada ala hada ashrasinin yedu ila tauhid. Kaže 10 godina je pozivao u tauhid. Naći oni prvi deset godina Muhammed sallallahu alajhi je poslan kao vjerovijesnik pa poslanik, 10 godina je pozivao samo u teohid. jevo je jako bitna stvar. Da je najbitnija stvar što jedan musliman treba da nauče, a to je akidu. Akidu kada čovjek učvrsti, i kada nju razumije i kada je shvati, onda mu lahko idu propsi. Kako idu lahko propsi? Znači onaj ko zna u što vjeruje, što vjeruje i razumije šta je suština šta, islama, Njemu kad dođe da je nešto halal, nešto haram, on to draga srca prihvata. Što? Zato znači što je u osnovi prihvatio da je Allah dželšanu onaj koji, koji te stvorio, koji te odredio ulog na dunjalu, koji je cilj tvoga poslana da ga samo obožavaš, I tako dalje sve te cvata značenja imanska yakidska kad se ugrade u srcu posle kad dođe da je nešto haram ti kaže go to od Allaha haram selama ali tu šta priđe ne filozofiranje pa ambasada pa, digna pa mjesto pa gdje smo pa ovako pa nako pa ima drugi reko ovo ono znači ko je slabog imana slabija akide on odmah propisan da po filozofiju I to je poznato znači. Oni ljudi koji slabuju akide, koji stalno akide, stvaro akide ne изучаваju i kod njega akida, jednom kad pročitaš neku tam knjigu, čuješ da jedno dero sela Malik. I misli da je to akida i zašto jasno ko da je, ko da, ne, a oni filozofiraje plaho kažu. A onda kad dođe halal i haram, e, onda kada kaže dobro, nije to baš tako, je l, zavisi gdje živiš, što su ovde su šljive, ovde nisu datule, hurme I onda sva filozofija dunjalka spadne onda. Eh. I normalno, pošto slijedi ta strasti, slaba mu akida, slijedi strasti onda i naže onda nekog od, od tumača islama koji, koji protumače nakon k njemu odgovara. I kao, ovo je logično, ovo, ovo ide, kaže. Nama što ti, kaže, sve ovde pratiti, kaže. Na, ovde mora farzije i radit. To je najveća laž što tvrzi za latu, nije tačno. Mi znajmo dokaz jer je da de farz rad. Čovjek ne mora nikar raditi u životu, naslijedio je imetka, živi kao hađija od svojih para, ništa ne mora raditi, izdržava. Njemu je vađi važno izdržavati, ono kad važno izdržava, a ne im farz radite. Normalno nije dozvoljeno ni ukrasni odat gore, to znači nije farz rad to je to je ovaj dokaz radničke klase koji nema dokaza za, za za taj argument. Dobro. Kaže dalje, "Vo badil ashr, urija ila sama." Nakon deset godina je uzdignut na nebesa. Bio je Mi'raj. Kaže mu Furidet alihi salavatul al khams. I tada je propisano pet pet dnevnih namaza. Euh, prije ovaj primiso vratno tumačenje ovog kada je propisano pjet vakata namaza, još dok su bili u Mek. Znači, sam da napominam, znači onaj poznati hadis, u prijetodom, ono, da je poslanih Salalahu al-Alih, da je poslanih Salala Al-Alih, da je poslanih prenosi sa hadisom u Tefakun Alihi, u kojem spomenuto, gdje ona rekla, kaže Allah u poslanih Salala Al-Alih, da je poslanih Salala je poslanih Salala Al-Alih, da pa kaže kad se iman u čvrstu prepričavanja ni ne reči kaže kad se iman u čvrstu u tijelima ljudi saživio sa njima sa njihovim srcem sa njihovim mejsom sa njihovim poimanjem mozgom onda kaže onda kaže uh, sišli su propisi sišli misli su u medinskom periodu sišao su propisi halala i harama a onda ona pojašnjava još kaže da je odma objavljeno nemojte pit alkohol nemojte činzi naluk. Ljudi bi rekli nećemo nikad ostaviti alkohol, nećemo ikad ostaviti zinalku. E takvi su ljudi. Ače znači, onaj ko nema imana, nema uvjerenja, nema principa, ti kam kažeš ne smiješ ovo, šta ne smiješ, znači na amin uradi. To no onaj da dakle, kod mislimo da smo mi Bošnjaci jedini i nađi ono nešto kažeš ne moj kontrinarjeli. I kad ga na nešto najed se recimo suprotno od onoga što hoćeš. Načini nismo mi baš tako su ljudi po prirodi. Znači, on kad nema ubeđenja u nešto, kad nema ubeđenje nešto odma odbija, na prvo odbija. Na prvu odbiju, što znači da izučavanje i učenje akide, imana, teuhida, a, kad se to a, u, u, čovjekovo, u čovjekovom srcu, kad se to skrasi, kad sraste sa njim, kad razumije šta je, šta je biti suština Islama, onda njemu dođe ovi ovaj halal, haram, dođe, to, to, to je nešto sasvim normalno, to je sasvim prirodno. Onda se boji alađa šano, onda se boji da, da, da živi od haram i metka onda se bo, boji da upadne u haram kad opadne iman kad znači, uh, uh, znači, uh, ka kažemo opadne iman opadne uh, uh, spoznaja vjere ovdje se misli znači snaga imana neko može imati informacije informacije intelektualno poznavanje islama nije iman akida znači jedno je intelektualno poznajemo dobro šta znači intelektualno koliko imate intelektualno pametni ljudi ko i su šta ja znam doktori magistri akademici međutim ne ne ne žive po pravosu pa islama. Svijetu naučio, svijetu prošao. No, Na principe islama znao, znao ono šta piše u Kur'anu, sve zna. Mi je ništa ne sprovodi. Što? Pa zato što on znači akida imalmo nula bodova znači tantko ko baš li ništa. Znači njemu to učio znači učavao da bi to razumiju da živi po tome. Nego onako interaktivno posmatrao. Izučavao da vidi šta o čemu to govori islam. O čemu, ne zato što traži uputu i hidaje da živi po njemu nego sa, sa strana informacija i podataka. A Jedno je izučavaju tvjero sa strani informacija i podataka, a jedno je sa strani da je izučiš da bi živio podnijetno. Zvi račite velike krupne stvari. Tako da nas ima muslimana intelektualaca koji ne živi po islamu. Jako su, e, ima jako neobrazbu. Puno informacija o islamu, a praksa im je skoro nikakva. I normalno je onda napravio od tog izgovor i opravdanje što su takvi kakvi jesu i nađu nekakve izgovore i opravdanje. Normalno, širijaski su neprihvatljivi. <kuh> Dobro, kaže ovdje, znači, uh, u 10. godini, nakon 10 godina, kaže, uh, bio je Israim Mirađ, poznatno događa opisano hadismom po defeku na lehi, uh, furida, uh, kaže je furida ta lehi salavatu hamsi, tada je, pro, tada je propisano pet dnevnih namaza, ovdje govori samo o veličini bitnosti pet dnevnih namaza. Moć je velcini bitno to je to je jedini ibadet koji je propisan na ovakav način, jako neobičan način da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude prenesen iz Mekke u Kus iz Kuca uzdignut na, na iznad 7 nebesa do Allah džele shan. Jako neobična stvar i neobično se povjeri u to. Vi znate da su mušriti se smijali s ovim podacima kada su čuli. Kada su čuli da je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem što je trajalo jednu noć kada je ustvrdio da je da je bio e, kod Alaha džalal šan na nebesima da je, bio, da je da je prenesen iz putovao iz Mekke u Kuds i da se muškaci smijavali s time i da su čak došli je Bubek rekao kaže šta kaže tvoj aran sa hlibo ke tvoj drug šta je eko pa kaže rekao da je kaže, da je prenesen iz Mekke u u u Kuc i iz Kuca kaže uzdignut na nebo do Allaha Pa kaže njima evo bakr, kaže jel on to rekao, jes, kaže rekao. A kaže ja vjerujem u to da je to tako. I zato jesi dik, zato jesi dik znači. Vjeruj ono što je došlo od poslanika, poslaniji se ne to kaže, to je sigurno tako. A ne ima ono kaže, je, pa zna mi se ono doba. Danas kada neko rekao, rekao bi, pa... Našon Allah zna. Aj mogu učeno kako helikopterom obvolo, kako ću kažem, toku jednoj noći sve to, pa na nebu, pa sedam nebesa, koja je to visina to znači od se naprela filozofija kod mnogih. Kod mnogih od nas kad danas se reklo nešto takaje informacija je došla. A ono doba kada nije posadla ništa od tog Kako da, kako da neko povjeruje, osim da, da vjeruje da je on vjerovijesnik, da to moguće da mu se desi, što je narod, narodno mojadžiza, nadnarodna pojava koja se može i koja se dešava vjerovijesnicom kao potvrda njihovog vjerovijesništva ili poslan, poslanicima i kao potvrda poslanstva njihovog. Dobro. E, tada je propisano, znači, pijet vakata namaza, kaže Uvasad la fi meka. Fi sinin. I klanjaju, kaže, u Mekke tri godine dok su bili još Mekke. U Abadeha umire bil Hidža til Medina. Nakon te tri godine je bilo naređen da učini Hidžu u Medinu. Ovi događaj, nao sve je potvrđeno u Siri. Zašto autor navodi ove stvari? Zato što oni govori o suštini, suštini onog sa čim je poslal poslanik, salallahu alihi vesele. I onda se prelazi u dana jedno to poglavlje koje govori u stvari o hidžri, o bitnosti hidžri. Pa je spomenuto načuna sa u te se kaže vel well, hidžratu onda pjašnjava tu hidžru koju čini hidžu iz Mekke u Medinu. Kaže vel well, hidžratun ala hadihi l umm bilad in shirkil bilad al islam. Wa hiya baqiyatun la intakum sa. Kaže hidžra je kaže uh, farz, stroga obaveza. Allahadih umet, znači ovom umetu, kaže, min beledi širke ila islam, iz zemlje je širka u zemlju islama. Vohije bakije tun ilan takume sa, i hijđa će, kaže, trajati do sudnjeg dana, dok ne nastupi sudnji dan. Dobro, šta je dokazat za, za tu tvrdnju? <clears throat> Onda navodilo je poznati kur'anski ajetu sura nisa, odnosno nekoliko ajeta, tri ajeta, u kojima je propisana hijđa i spominje se ta hijđa. <clears throat> Prijetno, ako spominimo taj ajt, samo da napominimo, ili da spominimo ajt, pa ćemo onda pojaš detalje. Kaže, vodalidu kolu tala, dokaz zato, kaže, riječi su uzviša, ineladine tevafahum ol melajke. Kaže, zaista, oni koji su usmrtili meleci, dhalimi enfusihim, koji su učinili zulum prema samima sebi, znači, oni koji su meleci usmrtili, koji su učinili zulum prema samima sebi, qalu fime kuntum. Meleci su rekli njima, kaže, fime kuntum, šta ste radili? Šta je bio vaš problem? Kalu kun namu sada afine fil ard. Oni su odgovorili, kaže, bili smo uh, slabi, odnosno, bili smo potlačeni na zemlje. Uh, ovdje je riječ, onda da pomenu o čemu se radi. Ovdje je riječ o muslimanima koji su primili islam, ostali u Mekij, nisu htjeli da učine hijđu u Medinu nakon što je poslanik sallalahu alim sallalim naredio sučinni hijđa iz Mekke u Medinu. Ima skupina koji su primili islam, a nisu učinili hijđu u Medinu. Pa je ovaj ajed povod o njih objavljanju, jer je grupa od njih prisilno bila izvedena bila izvedena u Bici na Bedru, pa su mnogi od njih poginuli. Pa su imeleci, znači, kad su imeleci pitali, kaže na čemu ste bili šta ste radili oni su rekli bili smo potlačeni u zemlji znači bili smo potlačeni znači nismo imali prava nismo mogli da ovaj da ispoljavamo mjeru dok vjeru dok smo bili u Mekki nismo mogli da se bunimo za ono što srazum ušici od nas kaalu a njima odgovara meleci kaže lm tekun ardulahi vasiaten fa tuhajiru fiha kaže zernija zemlja dunjaluk kaže prostran pa da učinite hijđru, da odete u drugom mjestu. Što se baš morali ostati u Meke? Fa ulaike me'vahum Kaže Fa ulaike me'vahum djehennem kaže njihove boravište djehennem. Vosaet mesira. A loše je ono mjesto. A onda izuzetak nastavka. Illa il mustad'afine mine riđalima nisavul dan. A, osim, kaže, potlačeni, kaže, od muškarac, misli sa so staraca, žena i djecije. La jeste ti une hileten, uala jehte dunese bila. Kaže, nisu, nisu, kaže, znači nisu mogli nač načina mogućnosti da učine hiđu. Znači nisu imali srestava, materialni srestava da učine hiđu. Uala jehte dunese bila. Nisu znali, nisu oni sami mogli da, da putem, da idu putem da učine hiđu, da hodaju, da napustaju meku. Fe u la ike asallahu en jafuvahum. Kaže ti, nemače kaže Allah dželal šanhu, oprosti, boka Allahu Allah dželal šanhu onaj koji, koji prašta i oprašta, prelazi preko griha. U <tokladu> glavnom ovo majet. A onda on navodi još jedan drugi ajet. Mo kavluhu taala dokaza ovo da je da je hidža znači vaajib da se uradi. Naču u ajetu se spominje pa se opada sa stvar u ova pitana tri ajeta. Naču da oni koji koji su ostali da žive među mušicima nisu mogli da ispoljavaju vjeru i bili su i nisu mogli da spaljavo vjeru. I onda su još vjerobil prisiljen da izađu i poginuli su na, na strani mušrika. U Ajetu je došlo da se njima prijeti da je njihovo boravište da, da se njima odrije da je njihovo boravište je i da će vješ u njim boraviti. Da, ali da da to je loše boravište. Još jedanaj spomnje kaže ja ibadi allazina amanu in ardi vasiatun fa ija yafabudun. O kaži moji robovi ovi koji vjerujete moji robovi koji vjerujete kaže inar zaista je moja zemlja vas ja široka fa iya ja fa'budun samo mene obožavajte znači hoće da se kaže znači što ko kaže da moraš biti vezan za rodno mjesto možeš biti u rodnoj državi rodnom mjestu ako tu ne možeš ispoljavati vjeru kad kažemo ispoljavati misli se na minimum najmanju vjeru sačemu to spomenuti Uh, Ovdje, samo da naslijemo, Ode kaže Qal al-Begavi, to Muhammed Mdraha pojašnja ovo ovaj ajete, kaže učenjak, poznati učenjak Begavi koji ima uh, divan tefsir, napisan, uh, kaže on, u svom tefsiru, kaže sebebu nozuli hadihi l'aja fil muslimin. Povod objave uh, ovog ajeta kaže vezan za muslimane el ladine bi mekka lem yuhajiru koji su bili u Mekki nisu učinili hidžru nahdarumullahu bismil iman Allah šanuhu i ih je prozvao i spomenuo po imenu imana znači po imenu imana kao da su vjernici znači kao vjernice, a onda im Allah džanu spomenuo to zašto nisu učinili hidžru zašto nisu došli ošli mjesto gdje mogu ispoljavati vjeru I onda još, kaže, navodi uh, uh, poznati onaj hadis, vjerodostan hadis Bileži Gabudavud, uh, u kojem je došlo, kaže, bo delio, alal hiđreti, mine sunat dokađa za, za hiđu, da je bađu, činiti hiđu, kaže, suneta, kaže, hadis poznati, lanta, katio hiđetu, hataten, katio teuba. Ne, pre, ne prekida se hiđa, dok se ne prekinje teuba ka se prekida teuba kare wala taqati u teuba do hata tatlu shansu min maghribia niti kaže prekida se teuba sve dok sunce ne izađe sa zapada to znači kada nastupi sunji dan kada se ne prihvata teuba znači hidžr traje do sunjih dana koju hidžođe riječ Hidžar, znači napuštanja mjesta gdje se ne može živjeti po principima islama i odlazako mjestu gdje se može živjeti po principima islama. Znaci hidža kao što kaže uh, uh, uh, u komentaru uh, Salih Usaimi kaže terku ma yakrahu llahu bi uh, wa ya'bahu ila ma yuhibbu wa Kaže hidža u osnovi uh, gledajući znači pa se hidža opisao mnogim drugim šerijskim tekstovima u tri različita segmenta. Pa kaže zato hidža kaže je obuhvata to da da se ostavi ono što Allah džanu mrzii i nevoli. Kaže, a radi ono što Allah šanu voli i šime je zadovoljan. I onda kaže, navoditi, imaju tri vrste hiđe. Prva hiđa kaže, hiđa tu Amelisu. Prva hiđa da se ostavi ono ružno, djelo to što je haram. Prva hiđa da se ostavi ono što je haram. Misli se, od prvenstvo do najvećeg harama, to je kufr i širk, do oni drugih harama, poznati. Znači, od grija. I od kufra i od grija. Znači, <laughs> hiđa, i to je došlo u tekstu hadisa da je muhađir onaj koji ostavi ono što Allah čanu zabranio. Tekstu Hadisa Virodostajnog. Druga hidža, druga vrsta hidža, kaže eh, eh, hidžre tu beledi su, da se ostavi mjesto u kojem se radi zlo i harame. Da se ostavi mjesto, znači napusti se to mjesto i odje se mjesto gdje nema tog zla i harama od kufra, širka i ostalog. Treća vrsta hidži, kaže hidža tu ashab su, da se učini hidža, da se napusti oni koji rade, harame koje rade kufr i širk, da se ostave oni koji rade kufr, novotarije, velike grijehe i tako dalje. Da se napusti ta sredina, to mjesto, ti ljudi. Znači prvo da se ostavi harami kao dijela, drugo da se ostavi mjesto gdje se rade te harami i treće da ostave ljudi koji radi te, te harame od kufra, širka, novotariji i ostalo. Te, te tri vrste, te hiđe koji su došle u šarijevskim tekstom sve treba opisana. A ovdje se misli, ovdje pod ovom hiđevom, kuranskim majetima, ov i što je radio u poslanih sanas habi, znači da su ostavili zemlju širka i otišli u zemlju gdje se mogla ispoljavati vjera, a to je u Medinu. I tu je nas poznato. E sad se danas postavlja pitanje, nakon svega ovog i o tom su učinjaci govorili, a, da bi nekom od nas bilo važib da ostavi neko mjesto gdje živi, da učini Hidžu iz tog mjesta u drugo mjesto, a, šta, je, a, šta je uslov, koji je minimum da bi bio da bilo važib da učini Hidžu. Ja to mi sam džadžku ordo da mnina, znači ni to neka nova mesela, odalanos gurlo, čekaj, fiskim knjigama, kada je važno učiniti hidru, kaže kad se ispune dva šarta. Prvi je šart, kaže Ademul Kudrate Allah izhari din. Prvi je šart da čovjek nije mogućnost da se ispoljava obilje iz vjere. Drugi je šart kaže Kudrate Allah huruz mi dal kufr. Kaže drugi je šart mogućnost Mogućnost da napustiš mjesto gdje živiš. Mogućnost misli sve da je materialna i fizička mogućnost, tjelesna mogućnost. Materijalna da imaš testova da napustiš to mjesto i tjelesna da si u mogućnosti tjelesno da napustiš to mjesto. E, e, za sve, za jedno i za drugo postoji šarijetski moment i nijem cilj da ulazimo u detalje toga. Bitno je samo da razumijemo to, znači da bi nekom bilo, evo da sad da kažemo, eto, onaj ko odšao na zapad, živi u zapad, živi u kjafirsko, zemlji, kjafirskoj, tam puno zemlji čak više ne, u neke države ima više musulmana nekstu bude kod nas ima muslimana ali recimo na zapad neko od kada je nekom važib na zapadu da učini hiđu sa zapada da ode i nekom muslimanskom mjestu gdje može ispoljavati vjer prvi je šar znači da u tom mjestu gdje živi ne može ispoljavati obilježja vjeri podobiježja vjeri nisi znači prvo na važib vjeri Prvenstvo, znači, prvi e, pet ovih e, ili četiri, ali šehadit je jasno da, da, da te ne može spriječiti, znači da ispoljava, oblježa vjeru, znači od namaza, e, od posta, zekata i obavljanja hađa, da ne sprečava to mjesto, ta država gdje živi. Uh, u tu ulazi drugi važib, što danas poznato ono jel, uh, osoba koja je uzela sebi da je vađib da pokriva lice, pa sad znači, donijeli tamo zakon ne može pokrivat lice, da mora otkrivat lice na ulici. Znači potpoda pod ovaj propis jer je to obilježava važiba vjeri, njoj lično toj osobi koja je uzela da je, taj, da je propis pokrijena lica važib. Što je tema za sebe duga tema. Uh, uglavnom to je prvi šart, znači uh, da ne može ispoljavati obilježa vjeri. Zamislite živite u državu koju ne možete klanjati, koji ne dozvoljava i da se javno klanja da se ima i mešite da se ima džamije da se znači da se od, ne daj dozvolja da se odi na hađendoje da se posti i i tako dalje znači osnovni je ruknovi temelji vjeri. znači ako se taj šart ne može ispunt, znači osobi ili skupini ljudi koji žive na to mjestu moraju učiniti hidri drugi je šart da su mogućnost da učine hidžu kako mogućnost znači material da ima se stava da mogu plati apsolutno to mjesto, i e, po to ulazi e, tijelesna mogućnost. Znači, kažem, tijelesno, znači, u tom, tu imamo izuzetke, starci koji ne mogu da se kreću, a, kažem, kreću, a ovo prije je važno, znači, nismo mogli hodati kretati. Danas, uglavnom, postoje avioni, kamioni, postoje, znači, vraća se uglavnom. Na, na, na, ili tijelesno ne može izdržati, ne može izdržati izdržat, izdržat podnije teret putovanja, u to ulazi djeca i žene. A oni koji su a, tijelesno mogu izdržati put a, ostavljanja to mjesta, gdje ne može ispoljavati vjeru odlazak u muslimansku sredinu, njima je vađib. Kad se ispoljavaju, znači, ova dva šarta osobi je važib da učini hiđu. A, u, kad, znači, ako može ispoljavati vjeru i živi u nemuslimanskom sredini, tada mu je mustahap. Tada mustehada napsuje mjestu da idi da živi u muslimanskoj Osim ako ima neku potrebu. Ošto ra, da radi, da zaradi, da, ili, ili čak danas ima malo, malo, malo zanimljivu situaciju da u nekim nemuslimanskih zemljama čovjek može bolje da živi kao musliman ispoljava vjeru nego u muslimanskim sredini, što je priča i tema za sebe. Dobro. Nije na da idemo u detalje ovoga. Mi ćemo nastaviti dalje što je došlo u ovom, ovom tekstu. <clears throat> A to je on kaže dalje kar felem ma istaqarrabil madinati umira biha bibaqiyati il islam kaže kaže kada se kada je otišao kad poslanik se selam kada je sa so u medini otišao u medinu kaže bilo mu je naređeno naređeno uh, ostali uh, ostali uh, obilježja vjere kaže mislo zakat ibasam wa hajji wal dani wal jihad wal ma'ruf wa nahy anil munkar wa ghayr islam uh, kaže poput znači kada je oče u Medinu došla znači došla su uh, objavljeni su ostali propisi vjeri. zekat post hadž ezan jihad održavanje dobro odvraćanje od zla wa ghayr zalika i ostalih obilježavjeri kaže ahada ala hada, 10 godina kaže a ovo je trajalo i uzjelo je 10 godina je ovo trajalo wa badeha tu wufiye a nakon toga je preselio poslanik Muhammed sallallahu alaihi sal la wasallatu lahi wa sallamu alayhi wa dinuhu a njegova vjera je ostala umro je poslanik sallallahu alayhi a njegova vjera je ostala I ovo je znači bit, bitan podatak, bitno da se zna, e, znači ovo su od teme do doslovnih stvari. A, ne može da se neko imriti pa da kaže, pa znači, načite unu, unutar umeta, znači oni odriđeni sekti i koji će reći da ni Mohamed umro. Mohamed je živ još uvijek. On je stjelesno zakopan, ali on živi među nama, on je živ. On je živ. Neki kao, ovaj, on je živ, on živi, onda može da sve živi. Kao god i umre živi, znači, ako kažemo da je on živ znači svako koji ko umro živje. Uh, tako da oni pravi tu jedan problem. Kaže da neko da umru uh, u šarijetu smrt znači da duša napusi tijelu. Duša ostane živa, a tijelo je mrtvo, ono umre, ono struhne. Ošišto imam u hadisu uh, uh, koje ga uh, većina učenjaka prihvatila došlo da, da tijelo vjerovijesnika ne truhne. <hle> Iako ima određene slabosti u tom hadisu, uglavnom uh, prihvaćene kod mnogi učenjaka. Uh, uglavnom, znači, poslanih Salam Selem je je umro i mrtav je. Uh, a danas vi znate da imamo ove, ove devijacije unutar u metalu. Sve vezano za ovod. Znači imamo devijacije da recimo određene one skupine sufijske i kod nas su za vrijeme vluda da ljudi kada, kada pravi melud ubijeđeni su da poslanik salam prisustuje njihom meludu, da on tu. Pa onda ona, ona, ona praksa ustajanja, ustaje se poslaniku salam sanem, ustaje se on umruo. Uh, I onda slanje, po, o, kod nas praksa, da, danas braćat tu radi, ovaj, ne znam da je tu novotarijac, sućanici, šalju selam, kad neko je hađen umru, šalju selam poslaniku, kada poselam ga i odmenebog, da poselami poslanike, mislijo da je to u redu, da je to normalno, jer oni odu do kabura poslanika nema, i nazovu selam i tako dalje. Išao ju selam načelo, potom su jeanci govorla glaso da je to notarija, to niko ne radi od nje od celafa da se selamina na takav način. I zašto pa to, zato što ima vjerodostajni hadise ko god donese sa salavata Bosanijaka sallallahu alajhi to salawa u salavatu ima i selam. Meleci mu prenesu naš selam. Ne potrebe ti šalješ i da, da organizuješ ovaj, to od slanje selama, kad znači, tvoje izgovaranje salavata je, se prene, meleci prenesu, došlo bi do redosnovi hadisama. Ali eto, je, ovaj, Džehl zna biti nekad veliki, veliki, bela i problem. Dobro. Ka zal wahadadin, znači vjera poslanika Muhameda sallallahu je i dan danas, traja, traja do dana sred do sunjet dana, kaže wahadadin, ovo je njegova vjera la khaira illa del del ummati alayhi. Nema khaira, kada Muhammed sallallahu alejhi nije uputio ummet na taj khair. Wallah sharra illa hada anhu. I nema zla adaniu upozorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na to zlo. Mislimo ili pojedinačno ili u globalo kao principe I zato postoji ulema koja, koja a, spušta nama šarijaske tekstove na pojedine stvarnosti da bi razumijeli te tekste, po, znači lema učenjaci, i imami, a, a ne da neko odna, od nas jel, bez znanja, bez a, o, devijacije i skretanja se desi kad neko ne, nema znanja, nema ispravnog znanja, počne da tumači šarijaske tekstove ili otprije ima određene predrasude šubene znanje pa ih poče da uvuče, podvuče pod islam kaže wal khairu alladhi a kaže uh, uh, dobro na koji je uputio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovde govori od, znači uh, najbitnije dobro. Kaže tauhid, to je tauhid najbitnije dobro. Najveće dobro na koji je uputio Muhammed sallallahu alejhi ve to je tauhid. Wa jami'u ma yuhibbu Allahu wa I sve ono kaže što Allah džeshano voli sa čime zađe. Kaže wa sharru alladhi hadhara a zlo na koji je upozorio Muhammed sallallahu alejhi ve zlo na koji je upozorio, kaže to je shirk. وجيه جميع ما يكره الله ويأباه كالشرك و كل شيء الله شانه مرضي و неприхвата значи sve što mrzi i neprihvata to je zlo a to je dan pojašnjeno u šerijaskim tekstovima o tome šta je teuhid o tome šta je širk o tome smo govorili do sada već nekoliko puta tako da ne ponavljamo kaže beratellahu ilal nasi kafe kaže ložano poslom Muhameda sallallahu alejhi svim ljudima I u tome se radoslako je poslanstvo Mohameda Sadlana kao zadnjeg vjerovijesnika, radoslako uh, za, uh, od vjerovijesnika prije njega je poslanika, a to je da je poslala svim ljudima, naši ne samo Arapima, ili Crncima, ili ovim ili uh, nego je poslala svim ljudima. Uh, I zato znači, imamo ono poznatu, ona, ona u podijelu kaže, ima ovaj, kada je došao Muhammed sallallahu alaihi i obznanio da je vjerovjesnik da pod sa naredbom Allah džalaluhu onda imamo kaže ummetu dava i ummetu listidžabe Umet, znači narod kojim je posla Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže imamo ummet dave i ummet isidžabe ummet isidžabe to su oni koji su prihvatili islam Oni koji sprihvatili islam, muslimani, oni su znači, oni, su oni e, koji da, za nas zovu muslimanima i prihvatili su ono sa čime došli u mojom A umet dava, a umet koji se poziva u islam su svi ostali mimo muslimana. Tako, znači, a onda imamo neke šarijetske tekstove na koji se odnosi jedno ili drugo. Na koji su umet misli? Na ono koji, koji se poziv, znači, na oni koji za, za, od pojave Muhammeda sallallahu alim sallam postojaće do sudnjeg dana, a nisu prihvatili islam, to je jedan umet, znači on je to umetu poslan, svim ljudima je poslan. A imam oni koji su prihvatali islam. To su znači onda se određeni šerijski tekstovi spuštaju na ovu na ovaj umetilona i umet završiel na koga se odnosi i to se razumije obično iz konteksta hadisa. Ka rew aftara da ta atahu al-jame' al-thaqalayn. Yalla jashanu znači narediju pokornost Muhammedu sallallahu alejhi kaže objema skupina thaqalayn mis se djinima i ljudima. Al-jinnu wal ins U adalilu Qaulahu Ta'ala, kaže, dokazato su riječi uzvišnog, ja, ejuhennasu, kul ja, ejuhennasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. A ima i drugi ajta. Kaže, reci, o ljudi, ja sam Allahu oposlanik svima vama. Znači, Muhammed, sallallahu, ali sam naredimo mu Alađeršanu da kaže, o ljudi, ja sam svima, vama poslanik. Svima je poslad znači, koji, su, uh, koji su tada poslali koji će poslati do sudnjeg dana. I to, to je jedna od nih karakteristika, onom hadisu, što je zašao mu na lehi, uh, da kaže poslanik, sallallahu, a lehi veselem, da je... Uh, da je da je poslat da se razlikuje njegovo i rođesto u pet stvari znači ima specifično su pet stvari u odnosu na prijetodne poslanike vjerovjesnike pa je spomenuta jedna od tih stvari da je poslat svim ljudima dok su prijetodni vjerovjesci poslanici slati svojim narodima u određenim skupinama i naravno tu analiziramo to je to je tačno nema sumnje oko toga kaže uo kemelallahu lahu din a vad ljudi kaže Allah džashan koji je, je sam njemu potpunio vjeru dokazatok aleo me akvelto lekom dine kom ka... atvento alekom neometo raditelikom islame dokaz da je Allah džanu potpunio vjeru sa Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem njegovom smrću potpunjena vjera nema potrebe da mi izmišljamo i badete, da s nekim novim stvarmo vjeri da, kao da hoćemo da kažem da ono što čime on bio da je bilo nepotpuno pa sad mi nešto novo donesemo od sebe to je ujednoč znači, udara sa njegovoj vjeru. kad mi nešto dođemo s nečim novim, u nesu vjeru kažemo ovaj ibadet, ovaj sad bad kad ga radimo, to je Allahu Ekber, to je najviše savapido. A to nam nije pojasniju poslani nije shabi, niko nije znao da taj ibadet, onda vidiš da je problem u tom ibadetu, u tom fadlu koji se radi. E, za koji ljudi misle, obično budu novotarije, jel? E, Dokaz da je da je u vjeruje Kur'anska je surama ajde treći ajde, el jeome k'mal tulekom dinekom, danas sam vašu vjeru u potpunju ili usavršio u adventu alikom niemeti i usavršio sam potpuno svoj blagodat prema vama blagodat prema vama u ariditu lekom alislam i zadovolja sad da vam islam bude vjera automačno toga a, islam a, vjera da li su pri pri Muhammedu sallallahu alejhi ve selle muslimani kako tumači to smo govorili čini mi se dosad a, ako se sjećate govorimos o tome razumijevanju toga kako se može kad se može nazvati da su pri pri Muhammedu ne neko bio u islamu i musliman u kontekstu kad ne može govor smo tim detaljima. Dobro. I u nasavku kaži, nema nam puno, još završemo. Većeras ovo. Ne bi trebalo biti puno, jel? A? Ili prešao već satra? Jesra. Dobro, onda ćemo da ostaviti ovo. Pošto ima posljedna kvarna, govori o tagutu i o bitnosti o taguta i tako dalje. U nas je tagut doživio određene raznorazne tumačenje i u pretjeranom i u nepretjeranom smislu. Pa ćemo tu ostaviti za, za, kao kao sa ako sko za kraju da bude dobro subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik inna al-islam bada griban inma da'watun islamiyya